aki hiába sóvárgott gyermek után, pedig beérte volna már egy akármekkora pirinyóval is. Végül elment egy öreg javasasszonyhoz, és azt mondta neki, Gyermeket szeretnék. Nem bánom, ha csak akkora is, mint a kis fele. Adj tanácsot, mit évő legyek. Megmondom én lelkem, hogy nem mondanám. Itt van egy árpaszem, ez nem olyan árpa szem, mint ami a földeken terem, vagy amit a tyúkok elé szórnak. Nem, lelkem, ez nem olyan. Ültest ezt az árpa egy kis virágcserébe, és várj meg, mi lesz belőle. Álljunk meg téged az Isten, és, és fogadd el tőlem ezt a tizenkét ezüst pénzt a jó tanácsadét. Álljunk meg téged az Isten. Azzal hazament az asszony, és elültette az árpa szemet, amely azonnyomban ki is hajtott. Szemlátomást kezdett nőni, és egy tulipán formájú, pompás nagy virágot hozott. A virág szirmai szorosan csukva voltak, mintha még csak bimbó lett volna. De szép virág! Hadd csókolom meg ezeket a piros-sárga szirmakat! Alig, hogy érintette az ajkával, megpattant és felhasadt a bimbó. Most már látszott, hogy igazi tulipán. De a szirmai rejtekében, parányi zöld széken egy pöttömi leányka jüldögélt. Olyan szép és kedves, hogy gyönyörűség volt ránézni. Akkorácska volt, csak, mint a kis ujjam fele. Az asszony nyomban el is nevezte pöttöm pannán. Egy szép, fényes hélet lett panna bölcsője, derékaja kék, ibuja szírom, rózsalevil a takarója. Ebben aludt éjszaka, nappal meg az asztalon játszadozott. Az anyja egy tányér vizet tett az asztalra, a tányért pedig virágokkal fonta körül. A tányér vízben tulipán szírom ringatózott, azon csónakázott pöttönpanna. Két fehér lószűrszál volt az evezője, azzal hajtotta a csónakját a tányér egyik szélétől a másikig. Egy éjszaka, amikor szép kis ágyában az igazak álmát aludta, egy fertelmes varangyos béka ugrott be az ablakon. Utálatos állat volt, kövér és nyirkos, egyenesen az asztalra tottyant, ahol rózsalevél takarója alatt pöttöm. Ez volna még csak a fiamnak való feleség Micsoda öröm lesz, micsoda öröm Azzal fölkapta Pöttöm Pannát hiágyacskájával együtt És kiugrott vele az ablakon a kert alatti széles patak mocsaras partjára Itt lakott fiával a fertelmes béka, rút volt a fia is, pedig az az anyjára ütött Brekeke, csuda szép lány. a báj, mert felébreszted. Aztán míg elszökik tőlünk, hiszen olyan könnyű, mint a hadtyúpi. Most ráültetjük erre a széles vízi rózsalevélre. Hadringatódzék a patakon. Olyan több is könnyű, hogy ez a levél valóságos sziget lesz neki és innen meg se hát, amíg mi a mocsárban feldiszítjük a szobát, ahol majd laktok. Kora reggel kinyitotta a szemét pöttönpanna, körülnézett, és amikor látta, hogy hol van, keserves sírásra fakadt. A zöld levelet a víz vette körül, a csepteremtése teremtés úgysem tudott volna kijutni a partra. Ez itt a fiam! Akinek a felesége leszel, pompásan éltek majd a mocsárban. Brekeke, úgy lesz bizony. Kapjuk fel az ágyat, papa, és ússzunk vele. Ne, nem akarok feleségül menni, nem akarok békalakban élni. Brekeke, A patak mélyén úszkáló kis halak, most kidugták fejüket a vízből, látni akarták a béka fiú mennyasszonyát. Nagyon megtetszett nekik a gyönyörű kis teremtés. Sajnálták, hogy az öreg béka és fia a mocsárba akarja vinni szegény Azon Azonnyomban elhatározták, hogy ezt nem engedik. Összegyűltek a vízben, a levél zöld szára körül, és apró fogaikkal elfűrészelték. Hajrá, röpült a levél a patak színén, vitte Pöttönpannát olyan messzire és olyan sebesen, hogy a két valany már nem érhetett a nyomába. Pöttönpanna boldogan hajózott a levélen. Az utazás pompás volt, napsugarak táncoltak a vizen, és ő boldogan hallgatta a madarak csodás civit. Elábrándozott a fehér mellényű fecskék dalain, mikor azok mellé telepettek kicsit pihenni, aprókat inni a patak friss vizéből. Így ilyen gondtalanul telt a hosszú nyár. És mire beköszöntött az ősz, a vízi levelet az áramló patak egy erdőszéléhez sodorta. pannait kilépett, körülnézett, majd fűszállamból ágyat font magának, és fölfüggesztette egy nagy sóska levél alá, hogy eső ne érje. Közben beállt a hideg, kemény tél. Elröpültek a tájról a madarak. panna az erdő közelében levő gabonaföldön sétálgatott, és nagyon elkeseredett. Megreszketett is szegény a havas téli hidegben. Ahogy mendegélt a torzok között, Egyszer csak az öreg mezei érkezett. Egy szem árpát kunyerált, mert két napja már nem evett. Ó, te szegény, ó, te szegény, te kerülj be ilyen, és ebédej velem itt a jó melegben. Nagyon rendes teremtésnek látszol, egérke. Köszönöm a meghívásod, elfogadom. Ha akarsz, itt maradhatsz egész télen, csak a szobámat tartsd rendben, és mesélj nekem szépeket, Mert azt én nagyon szeretem. De ma, ebéd után vendég érkezik. Tudod, vakondúr, a szomszédom minden kedden meglátogat. Ő még jobb módban él, mint én. Nagy termei vannak, és szép fekete bundát visel. Nem csak gazdag, de nagy tudományú is. Ha feleségül venne, Gond nélkül élhetnél, a lakása legalább húszszor akkora, mint az enyém, Csak a szeme, a szeme sajnos gyönge, alig lát, És ezért a napot meg a virágokat nem szívlelheti. A vendégnek pöttönpanna elénekelt néhány szép dalt. Vakondúr nyomban beleszeretett a szép hangja miatt, De nem szólt semmit, mert megfontolt férfiú volt. Amikor a mezelyegér és Panna meglátogatta a bársonybundást otthonában, vakond úr egy darabka korhat fát vett a fogai közé, meggyújtotta és azzal világította hosszú folyosón. Ahogy így sétálgattak, Panna észrevette, hogy a folyosóban egy fecske fekszik, egészen szorosra csukott lábbal, fejét mélyen behúzva tollait. Elszorult a szíve, mert nagyon szerette a madarakat. Na, se csicserek többet. Biztosan a tél hidege ölte meg. Nyomorúságos dolog fecskének születni. Az ilyenek egyebet sem tudnak, mint csicseregni. Télen aztán éjem vesznek. Szerencse, hogy az én gyermekeim vakondok lesznek, és nem madarak. Okosan, mondja a nagy tudományos szomszéd uram. mi haszna a madárnak a csicsergésből, ha beáll a tél? Éhezik és fázik, de talán ez az előkelőséghez tartozik. panna nem szólt semmit, de mikor azok ketten hátat fordítottak, a fecske fölé hajolt, és megcsókolta a madár csukott szemét. Isten veled, fecske madár! Köszönöm, hogy olyan szépen énekeltél, amikor még zöldeltek a fák, és melegen sütött ránk a nap. Hadd hajtom ide egy picit a fejem a mellettre. De hallgat csak! Belülről, mintha hangos kopogás hallatszana. Talán nem is pusztult el, csak megdermed szegényke a kemény hidegben, és most a meleg új életre keltette. Köszönöm a jóságodat. Kedves, szép lejányka, olyan jól felmelegítettél. Nem sokára talán erőre kapok, és fölrepületek a melegre, a napfényes égre. Jaj, most hideg van ám a fönn, erősen fagy, és havazik. Maradj csak itt ebben az oduban, majd én gondodat viselem. Hozok neked ennivalót, virágszíromcsészéből megitatlak. Azt mondd meg, kedves fecském, hogy miért maradtál itt a hideg Már a nagy útra próbálgattam erőmet, amikor egy tüske bokor ága az egyik szárnyam. Ezért nem tudtam útra kelni társaimmal, akik réges-rég elrepültek meleg tájakra, más országokba. Megpróbáltam utánuk szállni, de nem bírta a szárnyam, lezuhantam a földre. Aztán már arra, hogy hogyan kerültem ide... Nem emlékszem. A kicsi fecske madár aztán ott húzta ki a telet a melegodúban. Pöttönpanna ápolgatta, gondját viselte, szeretgette. De bizony nem tudott erről sem a mezelyegér, sem a vakond. Talán jobb is, mert ők nem szenvedhették a fecskék népét. Hanem aztán, amikor beköszöntött a tavasz, és a nap átmelegítette a földet, Pöttönpanna részt nyitott, melyen hát beragyogott a napsugár a föld alatti oduba. Mondd csak, Pöttönpanna, nem akarnál-e a hátamra ülni és útra kelni velem messze-messze zöld erdőkbe? Nem mehetek. Bizonyára nagyon zokon venni az öreg egér, ha itt hagynám őt. Próbál csak meg, Pöttönpanna. Nem lehet. Sajnos, sajnos nem merem. Hát akkor... Isten veled, kedves szép lejányka. Kedves mezei egér, engedj felkérlek innen az oduból a föld felszínére. Mm, mm. Ott most melegen süt a nap, mm, énekelnek a madara, szállnak a pillangó. Nem. Olyan gyönyörű ott minden a természet. Mm, nem engedhetlek én téged oda. Ezen a nyáron meg kell varnod a kelengyéd, mert a bársonybundás szomszéd megkérte a kezedet. Kapsz tőlem elegendő vásznat is, gyapjut is, hogy illendő kelengyéd legyen. Szegény kis Pöttönpanna napesti garokkát pörgette, a mezelyegér pedig négy pókot fogadott föl, azok éjjel-nappal szőtték Pöttönpanna kelendjét. Vakondur minden este meglátogat... Öregelt. Mint láthatták, itt voltam, csak mással voltam elfoglalva. Mi mással lehetnék elfoglalva, mint önökkel. De a kejfejelcsi akkor kezdődik, amikor kezdődik. Annak összes előnyével, hátrányával. 061 2388 12. Az elérhetőségem az utolsó hagyományosnak tekinthető Kejfe Jáncsi 2022 Szent Évében holnap a Szokott Névsor, pénteken a Szokott Névsor hétfőn Lóbenvej, Nóbert és Fülöv Zoltán, kedden Berta Zsolt, Szerdán Runkos András, ezek korábban felvett műsorok, ezek podcastok és csütörtök lesz nagy valószínűséggel a jövő héten, az utolsó műsor. Nagy valószínűséggel. A hétfőket szerda az biztos, hozzátévő, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis A gépház zajt hallom tőletek? Nem tudom, hogyan tetszett önöknek a Kemenesi Gáborral készült interjúm. Ami visszajelzés hozzám elérkezett, az alapján tetszett. De természetesen még-még-még ennyi nem elég. Ezt ugyanakkor telep a horvátok, valószínűleg nem mondták. Másra nem, csak Kaptam az OTP-től 2661 forintot. Nem miért? Miért pont 2661-et? mi nem kaptam többet? Noricsonem, a rúzsaszín álom, másra nem, csak hajlek ne legyen ez számom. Szervesek, nem is látom ezt a 2661-et. Segíts, hogy imádom! van a Kaptam egy sms nagyon, azt hiszem, nem tudom, hogy mire kaptam. Elküldök néhány sms -t. új, mint úgy, mintha misart készítenék, és aztán kitérek még egy sor dologra, ami az életet illeti, már ami az enyémet. Um, ugye minden történet elmesélésével óvattal kell bánni, mert ugye annak idején Mester mondta, és teljesen igaza volt, hogy egy dokumentarista soha többet nem lehet olyan közszereplő, mint előtte volt, hiszen a képét és a hangját adja, és onnantól kezdve másképpen tekintenek rá, így aztán fedje homály, hogy a történet hol zajlott, és kifel. Maga a történet a következő. Egy úszóedző életkora nagyjából lehet 25 és 30 év között. De az is lehet, hogy 20 és 25 közötti, de minden bizonyal 30 év alatti. Gyerekeket tanít úszni, de... A gyerekek inkább már a versenysport közelében vannak, bár nagyon kicsikről van szó, vagy nem nagyon kicsikről, de nem is nagyon nagyokról, és a gyerekek közül számosan elkésnek, amely késés az úszóhezőt kihozza a sodrából, és szavahihető tanú, aki lehetek én vagy bárki más, Történhet a fővárosban is bárhol máshol. Azt mondja a gyerekeknek, hogy másnaptól új rend lesz, és aki 10 percet késik, az valamilyen büntetésben fog részesülni. Majd hozzáteszi, hogy a nagybetűs életben, amit én már olyan régen hallottam, tehát amikor a történetet hallottam, akkor felderült az én kis szívem, Istenem, a nagybetűs életen lassan kifelé tartok belőle, nemhogy befelé. Szóval is tettél. Hogy majd a nagybetűs életben tapasztalni fogják a munkahelyükön, mondja az úszóedző, hogyha 10 percet késnek a munkahelyükről, akkor kirúgják őket, és mehetnek a hidalán. Póldük. Póldük. Póldük. Jaj, és itt a történet. Jól hát be, ez az én történetem, de hogy hol zajlott, nem mondom meg. Ezek után két ismerős, fürdő alkalmazottal megosztom a történetet, hogy mi a véleményük róla. Ők önmagában kicsit meglepődnek, mert nincsenek ahhoz hozzászokva, hogy se ése, se bárki más ilyen történet. a meglepődést lehet rajtuk látni, de ezt nem is magyarázom, hogy a meglepődés az valójában mitől van, mert hát ezt nem kérdeztem tőlük, és két nőről van szó, két ötven körüli nőről, lehet, hogy valamivel fiatalabbak, lehet, hogy valamivel idősebbek, akik azt mondják, némi tanakodás után, miután beazonosítják az illetőt, és kiderül aztán, hogy ő nem a fürdőmester, hanem az úszóedző, hogy hát ez szerintük sincs jól. Mondom, hogy hát én ez valószínűleg majd szóvá fogom tenni a műsoromban, mi a véleményük, beszéljem ezt meg az úszóedzővel. Hát erre tanakodnak én konkrét dologban nem akarnak belefolyni, amire én visszamegyek az úszóedzőhöz. Bemutatkozom, elmondom neki, hogy mi az én fejfájásom nagyon pozitívan fogadja, tehát nem lök be a vízbe, nem öl meg, és nem mondja azt, hogy takarodjak onnan a fészkes fenébe, és mint egy képer elmondja, hogy az egyik gyerek apja azt mondta neki, hogy hát a gyerek otthon nagyon el van kényeztetve, fogja rövid pórázra. Az már nem volt feltétlen a tisztem, hogy vajon az apa jól teszi-e, hogyha otthon elkényezteti a gyerekét, akkor a... Az úszóedzőre bízza azt, hogy amit ő otthon nem valósít meg, eh, azt megvalósítsa a sajátos módszereivel az úszóedző, ha egyáltalán így volt, de miért lehetett volna így. És azt kérdezem önöktől, hogy mi a véleményük a történetről úgy on general, Beleért hogyha ha telefonálnak, jó, ha nem telefonálnak, előállok más történetekkel, de ne felejtsék, ez a kejfejelcsi, ez volt a hagyományos kejfejelcsi, még akkor is, hogyha a történeteink gyakran a közéletből származtak, de származtak már hasonló szférából. A kérdés tehát az, mi a hozzászólásuk a történethez? Nem azt kérdezem, hogy én helyesen jártam el. Nem azt kérdezem, hogy az úszóedző helyesen járt el van ezt a történetet, eszükbe jut-e bármi is. 061-253-8811. Figyelek, ha van mire. Álmában ő a legeslegszebb, és csodája sok gyerek. Boldogan remeg a kis lenyő, boldogan megremeg. 7 24 perc van, ma szerdabam, kegyfe van és hideg van. Tél van, a kisfenyő már nem sírdog, repül a sok fecskepál. Mindazok, akik szeretnének telefonos műsort, most bebizonyíthatják, hogy miért van szükség rá, hozzátéve, hogy nem feltétlenül a szokott hangokat akarom hallani, de nem tehetek különbséget hallgató néző és néző és hallgató között. 061 388 12 És akkor egy elgondolkodtató A I, I don't know, I don't know, I don't know. Tower, brick and stone, make my way on my own. But I don't know ködör a név szavát. rájöttem arra, hogy rosszul mondom a telefonszámot 061 8812 nem tudom, hogy ezt mondtam-e de minden esetre 23 8812 a más számon hívnak, akkor nem tudom, ki veszi fel 061 8812 én ennek a témának több időteret szenteltem volna mint amennyi éppen most alakulóban van, de hát ember tervez egy percet aztán megyek tovább, csalódottságomat nehezeleplezem Jó reggelt kívánok, Kialagót! Figyelek! Én a szigetre telkolást már beszélek, nem mi a. Hát, hall Most már igen, az előbb nem. Ugye most lealakítottam már, Gutimos vagyok. Beszéltünk a múltkora, én vagyok a görög, Görögországon. Igen. Nem tudom, csak ebből a szigágyi győnycshajtó, ha, egész család nem kap, azt hiszem. De amit én most az előbb elmeséltem, hogy nem a Szilágyi történettel volt kapcsolatos, függetlenül, hogy jönnek ez jutott no, az eszébe. Bocsánat, lemaradtam, lemaradtam. Jó, rendben van, de most írta ezt, honnan jutott az eszébe? Előbb így javgatott a műsor, akkor még néztem a hírekben azt, mondja, hogy Szilágyi ról volt szó, és akkor, akkor egy személyt. mi van a, a hírekben a Szilágyi ról szó? Jó, ja, bocsánat, akkor... akkor de mi mi? Mi? Jó, oké, okay. milyen hír van a Szilágyi ról? 061-23-88-12. Itt varázslok a de ez ne zavolj meg. Emészti még ezt a Cédőt a lejátszó. Nem akar lejátszani. Pedig ez nem jó hír. 061 2 88 12 So Én azt a hírt találtam, hogy Szilágyi Lilian ezt a Blick a párkapcsolatáról vallott, megmutatta nekem, hogy melleten lehetek és tudok nő lenni. Szilágyi Lilian a szerelemről, barátságokról, megküzdési módszerekről és önismeretről is vallott. Az olimpikon két és fél éve alkot párt első számú támaszával, zsomborral, ismerettségű nyúlik vissza. Nyilatkozta egyebek közt ezt is Szilágyi Lilian az InStyle magazinnak és ezt szemlézi a Blik. Jelen pillanatban nem tudom pontosan, hogy a sziliágyi Liliana történet miről szól. Jó reggelt! Jó reggelt! Vagy négyszer hívtalak, és nem lehetett, vagy nem vettett fel. A uh, Wagner... Um. Azért mondta azt 88-14-et, mert volt egy olyan telefonszámod, ami így végződött, hogy 8814. 14 Isten tudja már melyik adón. Ne, tud... Nem tudom, ez reggel akkor jutott eszembe, amikor jöttem ide, és eszembe jutott, hogy hány helyen dolgoztam már, és mi, mi, hogy az ember agya hogy működik, hogy miért pont abba az irányba indul, amerre indul, és indulhatna még számtalan irányba, és ott aztán közölnék vele, hogy ő már nem dolgozik itt, mert itt már nincs is semmi. Ha. Te továbbra is a Soroksári úton vagy? Én a Soroksári úton vagyok, most éppen Bécs felé tartok, mert ugye ott... Mert nem tettem. tudom, hogy találkozunk, és azon gondolkodtam, hogy akkor az ajándékodat még az is lehet, hogy elviszem a Soroksári útra, ez is kérdeztem. Hát szerintem jövő, jövő héten tudunk találkozni. Jó, rendben van. Jó, lehet az útszegyzős történetre? Persze. Ez egy né néhány éves sztori, egy ismerősömnek uh, volt egy akkoriban 18 év körüli fia, akit uh, szintén nagyon... Elkapattak. Uh, és ez uh, az idősem, ez körülbelül velem egy idős, a 80-as években talán székes fehér várom volt katona, és nem engedték haza mondjuk fél évig. És ott uh, volt ennél az alédségnél egy kitalált módszer, hogy ha sokáig nem engedik haza az embert, akkor valahonnan szereztek valami fájdalomcsillapító injekciót beadták az akarjukba, és rádobtak egy kábeldobot, amitől eltört a kezük, és ettől hazajöhettek egészségügyi szabadságra. Na most ez az ismerősem á, nem talált jobbat ki arra, hogy hogyan lehetne az elkényeztetett fiát kevésbé elkényeztetett tenni, mintha azt mondta, hogy nagyon-nagyon kár, hogy eltörölték a sorkatonai szolgálatot, mert hogy ott embert faragnának belőle. Nekem ettől mindig nagyon erőnti az agyam a víz, ugye én előfelvétel is voltam hozzá, hasonlóan a, túl sok jó élményem a sorkatonai szolgálatról nincsen, nem is gondolom volna, hogy ott bármi is vált volna belőlem, azon ki, hogy megtanultam eszméletlen módon súnyogni, és így elkezdtem vele üvölteni, hogy te hülye vagy, te, te, tényleg minősítetlen szavakkal, um, és nem volt rá reakciója, tehát csak úgy nézett bele bambánnal a levegőbe, de nem győztem meg, hogy talán nem így kéne az elkényeztetett fiából ezekkel a szavakkal embert faragni. Ennyi a történet. Én ezt értem, de vajon uh, az úszóedző jól járt el akkor, amikor ezt a szöveget intézte ott a néphez, hiszen a nép uh, benne voltak azok, akik pontosak voltak, voltak, akik elkéstek. Tíz percet késel a munkahelyedről, kirúgnak, mehetsz a Hát persze, hogy nem járt el jól. Hát a... A motivációnak mindig személyes alapúnak kell lennie. Tehát ha, ha valakivel van probléma, akkor ezt a problémát uh, azzal az emberrel kell megoldani. Változik-e a világ a, a tekintetben, hogy ma szólunk egy edzőnek, régen nem szóltunk, vagy ma se szól mindenki, csak a fiala izgága? Hát az abszolút nem jellemző szerintem, hogy ha kívülálló félként, aki csak a... Mi a véleményed a verbális erőszak megítéléséről, amelyre ma sokkal érzékenyebb a társadalom, vagy legalábbis a társadalom egy része, egy másik része pedig azt mondja, hogy ez a dekadens nyugat, mert minden úgy van jól, ahogy volt, akik ezen kezdenek el hőzöngeni, azok jó dolgúban nem tudják, hogy mit csináljanak. Én a dekadens nyugat részének tartom magam, a véleményem is ennek te, meg... te a dekadens nyugatnak egy ilyen magyarországi kihelyezett tagozata vagy? El nagy követte vagyok, igen. <gül> Rendben van, akkor beszéljünk. Köszönöm. Lehet, hogy csöngetnek, de ugye ezt nem nézem, mert nem csöng. Csak a fényeket kell látnom. 061 8812 figyelek. A történet, amit elmondtam, egy kommentárt már nyert. Nem is feltétlenül kommentárt, hanem egy reakciót, megyek egyel tovább, de az, hogy egyel tovább, ez nem igaz, mert ez nem úgy van, hogy Székesfehérvár zamárdi szemes, tehát nem így következnek a történetek egymás után, hanem a fejemből szedem ki a történeteket. Van tehát egyszer az úszóedzős történet, második megálló nem sorrendben minden mondta, Zsolt Facebook oldalán, amelyet már tanulmányoztam, hiszen holnap vendég lesz, szó van arról, hogy Belgiumban és más nyugat-európai, Wagner, ha gondol, telefonálhatsz még egyszer fel vagy oldva, de van egy kitétel arra, hogy milyen káros dolgokkal jár együtt a bevándorlás mert hogy a marokkóiak, a marokkóiak, akik vagy vendégmunkások, vagy egyébként honosítottak már, Belgiumban, Párizsban, Londonban, Milánóban, a legkülönbözőbb helyeken, ahol relatíve nagy számban találhatóak, a marokkói győzelme után kimentek az utcára, és nem egyszerűen kimentek az utcára, hanem előbb-utóbb összetűzésbe kerültek a rendőrökkel, gyújtogattak, kirakatokat törtek be, és meglehetősen nagy patáliát okoztak, nem biztos, hogy megfelelő a kifejezés. Nincs jelenleg olyan ember, akit megkérdezhetnék arról, gondolkodtam is rajta, most nem szakértőt keresek, ha adódik egy szakértő szívesen veszem. Vajon a bevándorlás kritikája-e az, ami ma Európa nagyvárosaiban zajlik, ahol egyébként jelentős marokkói található, hogy ott ilyen utcai jelenetekre került sor? 061-253-8812, második fejezet, második megálló. Nem ez jön. Meg kell találnom, hogy mi jön. 061 12 Szól Európa nagyvárosaiban a történet, ahol marokkóiak mennek az utcára, és 01238 12, 7 óra 42 perc van. ga ma pa sa sa re ga re ga ma pa ga igazán áll jól a betelefonálós színája. A következő kérdésem az, hogy egy tízes skálán önöknek milyen Magyarországa kapcsolatban a korrupciós érzete? A... Megpróbálom úgy föltenni a kérdést, hogy érthető legyen, bár szerintem érthető. Egy tízes skálán szeretnék választ kapni, legalább három telefonálótól. 0612538812 um, mennyire örült a gyereke születésének. Ez szinte egy evidens kérdés, bár van, aki le biztos, hogy tízest mond. Um, Rossz az egybevetés, csak szerettem volna valamiféle támpontot adni, hogyha nagyő hülye támpontot adtam, elnézést. Beleszagolnak a levegőbe, elolvassák a magyar nemzetet, a népszabadságot, azt már nem, a népszavát. Beszélgetnek a barátaikkal, nem azt kérdeztem, hogy hány korrupciós történetet tudnak felsorolni, hanem azt kérdezem önöktől, hogy egy tízes skálán, ahol egy a minimum, tíz a maximum, Mennyi a korrupciós érzetük, ha a mai Magyarországról van szó, ma 2022. december 14-én szerdán 061-23-88-12. Jó, jó reggelt, Seplén Sándor, szervusz! Szia. Ö, azt nem mondom, hogy megérintett a történet, de eszembe jutott valami, hogy bennünket azért mindig fegyelmeznek. Közös egyetemünkön, ahol jártam, volt egy professzor. Azt nem mondom, hogy szerettem, de respektáltam, készült ő precíz volt az ő saját keretei között, és nála volt az a szokás, hogy ha ő bejött az előadóba, akkor nem lehetett bejönni. Tehát azon az ajtón, ami ő bejött, nem lehetett bejönni, de a teremnek volt egy felső ajtaja, ahol 10 percig be lehetett jönni. És amikor ez a 10 perc el, Hogyha valaki megpróbált bejönni, megszakította az előadást és kiküldte. Nem tudom, hogy, hogy ez fontos dolog-e, hogy kell-e bennünket így fegyelmezni, vagy jogos volt ez. A történetedről ennyi jutott mindössze szembe. Rát, hogy a hatott ez? Vagy te egyébként is pontos voltál? -e? Hát, inkább pontos voltam. Ha meg, ha meg nem voltam pontos, akkor nagyon nem voltam pontos, mert a városkapu is ügyselektünk a haláról. Istenem a városkapu soröző. Igen. Istenem, És Juhanna pincér. Igen. Emlékszel rá. Többekre emlékszem, köztük arra, akinek aztán később lett egy ét Terme a vámház körúton, amiről most fogalmam sincs, hogy mi a neve. Néha kicsit úgy mozgok a városban, mintha valami diszidens lennék. Ja, ja. Úgyhogy nem, nem tudom ezt, hogy, hogy ez a fegyelmezés lehet, hogy másokat sem érintett meg, de ezt az emléket valahogy felhozta. És mindez az érzékenyítés, amely ma a világban különböző mértékben, annak függvényében, hogy éppen hol vagyunk. Folyik ez számodra mennyire idegen, vagy mennyire nem? Szerintem inkább idegen, mint nem. Magát a szót is ilyen nagyon álságosnak, nagyon csináltnak tartom. Én a, arról, amit te mondtál az az eszembe, hogy volt, aki később, aztán ennek a paródiáját úgy alkotta meg, soha nem fogom elfelejteni, hogy bejött alul a terembe, ugye ez valószínűleg a kilences volt, mert az volt a legnagyobb, bejött alul, végig ment a lépcsőkön, és fönt kiment. És döbbenten nézte egy egész előadó ezt a produkciót. Köszönöm, hogy hívtál. Mint tapasztalhatják, nem vitatkozni akarok, és nem rábeszélni embereket, kérdeztem valamit, és aztán várom a reagálásokat. Három történet van. A marokkói utcára menetele. Az érzékenyítés, lásdú edző és a harmadik kérdés pedig az volt, korrupciós érzet, tízes kálám. 0638-12. We'll um. Ötös? Ötös. Köszönöm. 061, 253, 88, 12, Marokkó, az utcán érzékenyítés. Mennyire érzik a korrupció szagát egy tízes skálán, egy a legkevesebb, 10 a legtöbb. Utóbbira, mint egy másfél percet szállnék, mégis két telefont várnék. Egy osztályzatot egy és tíz között 06 12 53 12 mentsék meg a telefonos műsort. Köszönöm. Még egy telefont várok, 0612538812 vagy bármilyen telefont a másik két témában, vagy azoktól függetlenül. 35 másodperc. Jó reggelt. Jó reggelt. Tűzes. Tegnap, ott voltam nagyon hosszú idő után a font ember nem érti egyébként, tehát hogyha ez, a, ez az a műsor lenne, amit én egyébként szívből csinálnék, akkor fölírnám Szent Királyi Alekszandrát, de holnap megkérdezem majd a Navracsicsot, de szerintem fogalman nem lesz, holnap után hogy azt megmondják nekem, de igazából most az lenne, hogyha Szentkirály Alexandra fölhívná engem telefonon, hogy mondja már meg nekem, hogy mi alapján veszik igénybe az ő tevékenységét, vagy sem. Vannak ezek a hirtelen összekapott egészség, vagy kuckuc. valamelyik a kettő közül. Szóval, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok Bocz Jöreget. Jó Én egytől tízik egy erős nyolcest adnék. Nagyon szépen köszönöm. Hogy minek a függvényében van a Szent Király Alexandra vagy sem? Mert a hagyományos kormányinfókon ott van, de ezeknél a nem hajuknál előrángatot, mert ugye a hajuknál előrángatott, ez egy gyönyörű magyar kifejezés, az azzal kapcsolatos, hogy ember nem tudja, hogy annak mi az oka. A tegnapi kormányinfónak nagyon jól lehetett tudni, hogy mi az oka, Úgy egyébként. Ezt egy kormányinfón kelle, be, tehát a kormányinfó kezd teljesen fölborulni. Belejött, hogy a kormányinfónak korábban sem volt semmiféle szervezeti és működési szabályzata. A kormányinfó valójában egy ilyen nagy ömlesztett csatorna annak érdekében, hogy Gujász Gergely, Lázár János, vagy akit éppen kijelöl az osztályfőnök, odáll a nép elé, vagy a nép bizonyos része elé, mínusz magyar hang, és akkor válaszol különböző kérdésekre, is, hogy ez miért is van és szóval egy olyan stílustalan ország, mint Magyarország. Ugye alapvetően onnan lehet megismerni a kormány médiát de ez most kormánymédia rasszizmus a részemről, hogy egy ilyen alkalommal, amikor egyébként az unióval való megállapodás hatalmas eredményeiről számolnak be, vagy nem hatalmas eredményeiről, tehát eredményeiről semmi poénkodás, fialáltás, akkor megkérdezik, hogy a guruló dollárok, a telexet abszolút oda nem való kérdések, amelyekkel egyébként a nem létező ellenzéket, vagy létező, de nagyon nehezen kitapintható ellenzéket ott helyben még egy kicsit gyűrögetni lehet. Hogy ez egyébként nekik házi feladat hogy öröki rákérdezzenek ilyen dolgokra, mindig arra, ami éppen egyébként a városháza, vagy ami éppen zajlik, az fogalmam nincs, de azért vannak olyan pillanatok, amikor az embernek elképzelése sincs, hogy van egy téma, amely nagyjából tízes skálán tízesre kitölti a teret, de ott magyar nemzet, pestisrácok, origó, kérdez boldog boldogtalan ami eszükbe jut, amit egyébként bármilyen más alkalommal is megkérdezhetnének. Tehát sok minden eszembe jutott itt most hirtelen, de egy Szent Király, ugye ez onnan jutott eszembe, hogy maga a kormányinfó az úgy nincs kitalálva, ahogy van. Azt sincs kitalálva, hogy Fábián Tamás megtalálja a lakóhelyemtől nem túl távoli templomból kifelé jövet, az osztályfőnököt is megpróbálja szóra bírni, és hát ez mérsékelten sikerül neki, és hogy ez egyébként így ebben a formában van-e értelme vagy sem, nem tudom, lassan egy ilyen ö, szkeccsé válik az egész, mint egy művészeti alkotást, mint a Cameronnak az Avataria mellett valami másik filmalkotásra tekint az ember, de most már nagyon szélesre húztam ezt a kört, tehát fogalmam nincs, hogy Szent Királyi Alexandrát, mint műsor Sorvezetőt egyébként mikor és mire alkalmazzák. Elképzelésem sincs. Ugye van, úgy, hogy fél tizenekor van, akkor lehetséges, hogy azért nem hívják, mert nagyon késő van. Ten a fél tíz kor volt, amikor nem szokott lenni, lehet, hogy akkor azért nem hívták, mert nagyon korán van. Hallvány lilagőzöm nincs. Lehet ezen poénkodni, fialvtás. De tényleg, aki egyéb, én abszolút nem vagyok következetes. Ha valaki nem következetes, az én vagyok, de a következetesség hiányát, az kiválóan felfedezem más emberek tevékenységében, és ez a következ következetességet teljes mértékben nélkülöző ország. Oké, okay, azért a tehát át tehát a 15-ös busz az betartja az egyes megállókat, meg a négyes villamos is próbálná nem betartani. De, de ezt, ez, ez egy ilyen nagyon hebehordja ország, nagyon sok szempontból. És tennap nagyon hosszú idő után, tehát ott voltam ezen az eseményen. És a következő kérdésem az lenne, ez egy eléggé nagy tudást igénylő kérdés lenne elvileg, de én ezt most nagyon egyszerűsítem. Ha egyébként Magyarország fél év alatt elintézi azt, ha elintézi, hogy hozzájusson ahhoz a pénzhez, amelyez egyébként különböző okok miatt nem jutott hozzá, akkor azt önök... Egy nagy horderejű eseménynek tartják-e, vagy sem? És itt most nem egy osztályzatot kérek, aki tehát betelefonál, néhány alkérdésre válaszolnia kell, de ígérem, nincs vizsgáztatás, és nem olyan kérdéseket fog föltenni, amelyek nagyon jelentős tárgyi tudást igényelnének, olyan kérdéseket fog föltenni, amelyek nagyjából arra alkalmasak, hogy az ember meg, tül, meg tudja különböztetni azokat a szimbólumokat, amelyek egyébként a női és a férfi wc vannak, és ez azért is jutott az eszembe, mert én az elmúlt időben rendszeresebben megyek a vécébe, és aztán kimegyek, mert nem vagyok benne biztos, hogy jó logót láttam-e fönt, és tegnap bementem itt ebben az épületben, még sosem voltam a férfi ben majd kimentem, és megnéztem, és akkor jött egy fiatal hölgy, és azt mondta, jó helyen van. Úgyhogy dupla megerősítés volt. Egyrészt láttam a logót, vagy aztán nem tudom, micsodát, hogy hívják, másrészt egy külső megerősítésben is részem volt. Igazán nem mondhatják, hogy eseménytelen az életem, bár amikor este van, mindig úgy érzem, hogy nagyon kevés dolog történt velem. De most én azt kérdezem önöktől, hogy ez egy nagy horderejű dolog-e, hogy egyébként Magyarország kijött abból, hogy egyébként azért nem kap pénzt, mert 061 23 88 12 Figyelek, ha van mire. Úgy zene jön. De az előző kérdéseimre is lehet válaszolni. Volt marokkó, úszóedző, korrupciós érzet. Íme, itt van a negyedik kérdés. Jajjajj. Figyelek. Jó napot kívánok. Hát erre az utolsó kérdés... Erre az utolsó kérdésre... Visszahallja magát... a Tillanat, pillanat, pillanat. Szóval erre az utolsó kérdésre az a... Meglátásom. Hogy a világon semmi nincsen elintézve. Maxim... Nem én tettem megszakadt. A hölgy vagy bárki más. Misunderstanding is my name. What I am is not a game. nem én szakítottam meg. And then you find yourself alone, no explanation you can give, that you or I believe. Marian Faisful után néhány szolgálati közlemény teszek közzé. Jó és Én sem szakítottam meg. meg. Megszakadt. Bátor. Igen. Figyelek! Úgyhogy én tulajdonképpen csak azt akartam mondani, hogy ez egy, -egy, egy ugyanolyan ászent valami, mint nagyon sok minden. Nagyon utálom ezt a részét. Én ezt értem, de hadd tegyek fel néhány kérdést. Nem vizsgáztatom. Ön érti... Ez így nehezen megy, akkor egy másik betelefonálót kérek. 061 250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 Help me, other people, understand that I am not alone. Misunderstanding. Misunderstanding. Misunderstanding. Igen. Ez most egy másik telefon. Vagy meg szakad, nem. Milyen jó az embernek több telefonja van? Kettő van, több nincs. Rendben van. Azt akartam tehát kérdezni öntől, hogy ön egyáltalán érti-e azt, hogy egy bizonyos pénzt, ami egyébként minden országnak jár, egy országnak teljesen mindegy, hogy Magyarországról van szó, vagy másról, de természetesen a személyes okán mi másféleképpen viszonyulunk ehhez, feltételekkel adnak oda. Ön ezt érti-e? vélem. Úgy ja. gondolom, hogy most se hal. Hogy? Ja, azt hittem most se hal. De tökéletesen halom. És mi az oka? Már minek? Hát, hogy mindenkinek odaadják, leszámítva egynek. De nem, hát mindenkinek gondolom, ugyanazok a feltételek vannak, csak gondolom a többi beteljesíti aztokat a dolgokat, ez az egyben direkt szórakozik. Tehát ön... Én így gondolom. Uh... Szórakozik, csak másra gondolsz, szóval, hogy mondjam, leginkább az örös érdekei szerint. szerintsenek. Oké, okay, akkor azt kérdezem Va. öntől, annélkül, hogy a részletekben bocsátkoznák, ön azt érzékelie az alapján, ahogy él a világban, Lát, hall dolgokat, hogy Magyarország az Európai Unióban kilóg a sorból. Én, én azt, azt érzékelem. Oké, okay. ön ezt érzékeli. Ön, mint XY, mi a véleménye arról, hogy ezt a kilógást azzal jutalmazza, azzal bünteti, azzal kelkáposzta a megfelelő rész aláhúzandó az Unió, hogy egyébként pénzeket amelyek nem járnak, de mégis eddig automatikusan az országok megkapták, ha rosszul fogalmazok, majd kiavít Navracs és Tibor, Magyarországnak csak bizonyos feltételek mellett adja oda ön. Önnek vannak gyerekei? Vagy gyereke? Van. Helyes. Akkor ön, mint anya, ezt a pedagógiai módszert, miközben nyilván az unió nem pedagógiai módszereket követ, de én ezt most pedagógiai módszernek nevezem, mennyiben helyesli, mennyiben nem, miróla a véleménye? Hát én nem, ha nem davattam a gyerekemnek pénzt, dolgokért. Tehát vagy adtam neki pénzt, ha úgy gondoltam, hogy kell -e erre pénz adni, de az, hogy te megcsinálod ezt vagy De megcsinálod nem, nem, ezt, nem, nem, nem, nem, gyere, de nem, nem, nem, nem, na, nagyon jó beszél, volt e a gyereknek zseb pénze? Az én gyerekemnek nem volt. Ez az ön anyagi helyzetével volt összefüggésben vagy nevelési el volt? Nem. Nem mindent megkapott, amit megbeszélés alapján kellett neki, de, de semmit nem kapott meg úgy, hogy, hogy csak azért lehet. Jó, tehát ezek nem volt a gyereknek zsebpénze. Ha nem volt a gyereknek zsebpénze, akkor ezzel kapcsolatban nem fogok tudni kérdezni, de azt kérdezem öntől, hogy az lehet-e nevelési elf, hogy valami, ami egyébként jár, vagy legalábbis közel van ahhoz, hogy járjon. Valaki bizonyos feltételek, volt-e olyan az ön életében, hogy valakinek valamit, ami egyébként járt volna neki, bizonyos feltételek teljesítése esetére ígérte meg, mondván, hogy valamit ön kifogásolt korábban, és önt ez vezette arra, hogy a magatartásán változtasson? Hát nem emlékszem, nem hiszem. Nem, hiszen nem ezek voltak a kritériumok. Ezt is értem. Milyen a, kritérium volt, hogy értem, amit mond, a nem, is, ut, nem, nem, nem viszem ebbe a zsákutcába tovább, nem lett volna zsákutca, de ha folytatom, az lenne. Egyetlen kérdés marad. Mit gondol arról, hogy nevezhetjük úgy a kilógást, hogy Magyarország néha rosszalkodik? szerintem nem néha sokszor. Oké, okay, rendben van, de a rosszalkodás szót nem utasította vissza. Nem. Az ön véleménye szerint az, ami egyébként az elmúlt időben Brüsszelben történt, és Brüsszel ebből a szempontból egy gyűjtőfogalom, változta te a rosszalkodó gyerekmagatartásen? Úgy látom, hogy sajnos nem. Magyarul az, hogy egyébként a pénzeket odaadják, ha odaadják, az nem azt jelenti, hogy egyébként Magyarország az ön véleménye szerint innentől kezdve másféleképpen működne. Biztos vagyok benne, hogy nem. Akkor ön egyébként, mint a nép egyszerű gyermeke, és ezt a nép egyszerű másik gyereke kérdezi, vajon mi lelte az uniót akkor, amikor változtatott a korábbi elhatározásán? Már azon, hogy most mégis odaadta vagy. Igen, igen, vagy legalábbis odaadja, legalábbis nem zárkózik el attól a lehetőségtől, hogy odaadja. Érti-e ő hát, ezt? az a probléma, hogy, hogy ezt nem a, nem a kormány kapja, hanem az emberek kapják. Ebbe, de erre borzasztóan szükség igaza van. de ez félrevisz. Én nem ezt kérdeztem. Arra válaszol, hogy legyen szívesen, amit kérdeztem. Én változtatott. Hát Igen. azért, mert pozíció jobbról, balról, előről, hátulról. Értem. Oké, okay, köszönöm. 061 Ugye ez a Keifei és ez a betelefonálós műsor lényege. Beléte nem vizsgáztatni a népet, hanem valamit megmutatni. Van más jelentkező? Such an easy trap to fall for anyone. And then you find yourself alone. 01253812. Jöveget! Jó véget kívánok! Én még jelentkeznék le. Kövesen okay. válaszolok a kérdésekre. Jó, figyelek, azt kérdezem öntől, hogy ön érti e azt, hogy Magyarország miért nem jutott hozzá eddig ahhoz a pénzhez, amelyhez más országok hozzájutottak? Hát részbe értem, illetve még magyarázatot is tudnék adni. Tehát amennyiben egy dolgozó megállapodik egy munkáltató és kap egy bért, hogy ő azt ma aznap a kocsmába, vagy a családjával költi, ebben nincs beleszólás. Az, ha egy támogatást kap, és minden esetben minden ország, tehát nem csak Magyarország, az Unió Összes országa kap vissza ilyen támogatást, akkor az gondolom, hogy bele lehet szólni abba, ha azt látom valakinél, hogy ő azt a pénzt nem arra használja, amire kitaláltuk, és nem úgy használja, ahogy ezt kitaláltuk. Ő látta-e azt a folyamatot, amely egyébként eljutott oda, ahova mostanáig eljutott? Tehát látta-e azt a kis pályás fociban egy korner, két korner, vagy egy izé, két tizenegyes? Láttam. Igazából követtem, már megpróbáltam magam kizárni belőle, de láttam végig ezt a folyamatot, és a azt is láttam benne, hogy, hú, szépen fogalmazzak, a végén már, már, már csak a zsarolásokról volt szó, tehát semmi másról, meg arról, hogy bizonyos mértékig valóban azt képzelték, hogyha nem adják oda azt a pénzt, amit ha nem adtak volna oda, azt mondtam volna, hogy valamilyen szinten egyetértek, bár feltételezhetően nem is nagyon rossz hatással lett volna, de mégiscsak azt mondtam volna, hogy van benne igazság. Azt kérdezem öntől, hogy azok a hivatkozások, amelyek politikusok részéről történnek, mely szerint más sem tartja be, de mégsem kap ilyen büntetést, az önnél milyen eredményt ért el. Látja az egyes országok kreditjeit, búnuszait és máluszait a szónak abban az értelmében, hogy ki hogyan áll abban a rangsorban, amelyben Magyarország állítólag hátul áll, mások szerint pedig közel sem áll hátul. Hát az én véleményem szerint végtelenül hátul áll, a személyes tapasztalataimból is ezt gondolom, ami sajnos elszomorító. Az, hogy mindenütt történnek visszaélések, mindenütt történnek uh, hibák, vagy, vagy félre emberek, akik uh, rosszul döntenek dolgokról, ezt is látom, és ez benne van a pakliba. Tehát nem azzal van a bajom, hogy... X vagy Y korrupt volt, vagy a pénzt nem arra használta, amire kellett volna, vagy onna, annak adta oda, akinek odaadta, hanem azt, hogy egy rendszer szinten csinálta. Azt kérdezem Önt, hogy az, amiről beszélünk, az objektív vagy szubjektív? Vannak objektív részei természetesen, és szubjektív részei is. Tehát van, amit egyértelműen lát az ember, és van, amit csak feltételez. Az önvéleménye szerint valójában egy bizonyos pontszámnak az összegyűlte okán következett az be, aminek következtében átmenetleg úgy tűnt, hogy ezeket a csapukat végleg elzárják? Az feltételezhető volt, hogy nem fogják végleg elzárni, de azt feltételezhető, tehát, azt, de nagyon egyszerű de... volt a kérdés. Azt kérdeztem, hogy ez egy bizonyos pontszám elérésével volt-e összefüggésben, miközben ez a pontrendszer nem létezik. Magyarul, hogyha én egyébként hosszú időn keresztül ingerlem önt, akkor egy bizonyos pillanatban joggal gondolhatom azt, én függetlenül, attól, hogy én csinálom, hogy előbb-utóbb ennek reakciója lesz, Igen. és inkább előbb, mint utóbb. Igen. Tehát, hogy Magyarország e tekintetben összegyűjtötte a pontszámát. Ha összegyűjtötte a pontszámát, ez abból is látszik, szerintem, hogyha ennyi hibát tételezett föl az Unió, és ennyi dolgot kellene megvalósítani ahhoz, hogy ezek a pénzek jöhessenek, és ne legyünk a fekete bárányok a csapatba, akkor nem... Ak most hirtelenjében mindent meg tudtak csinálni, amit eddig nem nagyon sikerült megcsinálni. Azt kérdezem hát öntől, hogy azok a dolgok, amelyeken változtattak és változtatnak, azok az egész rendszer szinten változtatják meg, vagy valójában egy új dukkot kap az autó, és belülről ugyanaz marad? Hát ugyanaz a hozra marad, feltételezhetően, bár hozzátenném, ha én lennék az, aki nem vagyok, akkor én most rohadt nagy szigort vezetnék be, hiszen én már magamnak összeszedtem azt, amire szükségem van, így idézélve élet, mint Malci Hevesen. Magyarul ön tehát azt mondta, hogy rendszer szinten ez nem változtat. Azt hát, hogy... változtat valamit, biztos változtat. De most arról van szó, hogy rendszer szinten. Arra azt mondta, hogy rendszer szinten nem változtat, azt mm. mondta, hogy ugyanaz a rozsdás autó marad mögötte. Ez ezt jelenti. Azt kérdezem öntől, hogy akkor, ha egyébként ez a feltételezése, akkor vajon az unió független az ígéretektől miért változtatott azon a döntésén, amit egyébként kilátásba helyezett? Hát, amit mondtam az elején is, hogy azért ők is látják, hogy akárhogy is, ha ide laknak, látják a mostani gazdasági helyzetet, látják az ország helyzetét, igazából nem azokat büntetni, akiket büntetni kell, hanem azokat a, hát most legyek demagóg, a borsodi, a, a, a, a déli határészen élő embereket, Akiknek esélyük sincs más semmire, de dolgoznak, küzdenek. Ebben, ebben a van, nem fogok akit... vitatkozni, könnyen lehetséges, hogy így van, de azt a rendszert, amit kialakítottak, azt eredetileg nem erre alakították ki. Csorbule ezáltal az a mechanizmus, amit egyikünk se ismer jól, bár lehet, hogy ön jól ismeri, abból adódóan, hogy egy olyan humanitárius elv működött benne, ha egyébként ez igaz, nem vagyok benne biztos, amit ön megfogalmazott, és ennek következtében született ez a döntés. Hát az egyik része valóban a humanitárius elv, a másik része, hogy valóban viszont, amit az elején mondtam, érdatlan szép zsarolási. Uh, Oké, okay, rendben van, nem először utalnak ebben a műsorban, mi a véleménye egy olyan klubtagságról, amely számos előnyel jár, és több előnyel jár, mint hátrányal, menet közben megismerve a klub működését azonban azt tapasztalja, hogy miközben a cégére nemes elvek vannak kírva, hátul olyan zsarolás folyik, mint amiben ön most akarva akaratlan belelátott. Mi a véleménye erről a klubról? Minden családban vannak fekete bárányok. Nálunk azt mondták annak idején, így a koriban még nem élhettem, mert hogy ez a második világháború előtti időszak van, hogy van X nagybácsi, vagy van unokatestvére, aki ha jön, akkor az ezüstöt el kell rakni, mert hát néha egy-egy kiskanál, vagy valami eltűnik, de meghívták minden alkalommal családban, mert a családhoz tartozik. Ott van. Ha Magyarország nem, itt lenne a... A Duna mellett és az idézőjebe Európa félig meddig szívébe, akkor valószínű, hogy azt mondanák, hogy erre a tagságra nem biztos, hogy szükség, a tagra nem biztos, hogy szükség van. Eredménynek tekinthető az, amit most elértek? A eredménynek nem. Eredménynek akkor, hogyha majd látjuk azt, hogy valóban, amíg pénzek megjönnek, azokat arra használjuk-e, amire kell. Alatt úgy, úgy tudjuk elosztani, ahogy azt kell, és akkor majd azt lehet mondani, hogy valamilyen eredményt elértünk. Amióta Valóban valamennyien megújulhat az egész gondolkozása az országnak. Az uniós tagságunkat, illetően az elmúlt 20 évben, közel 20 évben volt-e olyan tartós periódus, amikor ön ilyet élt meg? Hú, hát ezen most nem biztos, hogy tudnék válaszolni, mert... De most ha De belegondol, volt-e olyan, amikor Magyarország alapvetően másféleképpen működött, mint most, miközben a számokat illetően lehet, hogy voltak eltérések már, az érzetet illetően? biztos, biztos voltak. Voltak, és szerintem ö, a, a, a, a nagyobb része egy csendesen meghúzódó ö, közepes vagy közepes. Jó, magyarul nem emlékszik rá. Oké, okay, rendben van, uh, eddig konkrétak voltunk, nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. Um, látható módon kínosan, keservesen megvalósítható a a, a telefonos műsor beleértve, hogy új hangok, új hangok, új hangok. Mindenféleképpen szükségem lenne szakmai segítségre. Szakmai segítségre annyiban, amennyiben itt a közösségi médiában, vagy az interneten való létezésnek én biztos, hogy nem vagyok olyan ismerője, mint amilyen ismerője voltam, a rádiós műsoroknak beleértve, hogy a rádiós műsorok esetén lehetett azt mondani, hogy én piacvezető lettem volna, bár volt olyankor egyébként a hallgatottságát tekintve a Kejfej Jancsi felfért a grafikorra. Valójában nem arról van szó, hogy bárkivel is rivalizálnék, hanem arról van szó, hogy egy olyan számú néző és hallgatói kör legyen a műsor mögött, amely potenciálisan alkalmas arra, hogy egy élő lebonyolítású műsor esetén amely lássuk be, hogy anakronizmus ma az internet világában, alkalmas arra, hogy interaktív műsort fenntartsanak. Ez egyébként azt jelenti, hogy a mostani létszámnak durván a másfélszeresére, kétszeresére, Háromszorosára lenne talán szükség, de nem biztos, egyáltalán nem biztos. Tehát könnyen lehetséges, hogy a most rendelkezésre álló rétszám messze elegendő, de akkor az ő aktivizálásukra új módszert kell kitalálni, vagy ö, lehetővé kell tenni azt a vérfrissítést, ö, a szónak nem vérfrissítés, itt nem vérfrissítésről van szó, új embereknek a csatlakozását, akik könnyen lehetséges, hogy itt vannak, de inkább podcastokat néznek és hallgatnak, illetőleg eh, inkább nézik és hallgatják, semmint betelefonálnak. Ezzel kapcsolatban, ha bárki szakmabeli, vagy azon kívül eh, bír tudással, dörö.fi alajános gmail.com és eh, én szívesen veszem mindazokat a beszélgetéseket, amelyek így zajlanak. Felmerült az a lehetőség, hogy kora este késő délután legyen egy olyan beszélgetős műsor, amely nagy valószínűséggel reggel megismételünk. Egyébként ma úgy mondják, hogy reggel megismétlésre kerül, aminek semmi értelme nincs, de most már így beszélnek magyarul. Remélem, hogy én soha se fogok megtanulni így magyarul. A január meg van mentve, de szükségem legalább nyolc emberre, mert ez két emberrel számol, akik egyébként a szabadidejüket áldozva eljönnek ide, a stúdióba, és akkor hárman beszélgetünk az életről. Én felhívást intéztem a néphez, pára jelentkeztek, a számból adódóan lehet tudni, hogy nem elegen. Szeretném, hogyha jelentkeznének, és kipróbálhatnánk egy másik műsort, amely szintén interaktív lenne, egy másik időpontban, hogy egyébként egy másik időszakban mennyire kedvező vagy kedvezőtlen. Ez nem a reggel kritikája, ez egy kísérlet. Ha lesz rá jelentkező, lesz ilyen műsor, ha nem lesz jelentkező, nem lesz ilyen műsor. Uh, amennyiben nem érthető, hogy miért kérek pénzt, nem arra kérek pénzt, hogy az afrikai utamat támogassák. Köszönöm szépen, az afrikai utamat létre tudom hozni, de én amikor pénzt kérek, akkor nem arról beszélek, hogy a vilajszámlát nem tudom kifizetni. Az Korábban más történet volt, és az se az én saját villanyszámlám volt, hanem a, az együttműködő rádiónak a villanyszámlája, de itt is egy olyan társasággal dolgozom, ahol van egy lakás, annak a különböző rezsiköltségeibe be kell szállni, és ennek az előteremtése, mint én itt nem tulajdonos vagyok, egy bizonyos szempontból, Elvárható tőlem egy bizonyos szempontból, pedig ezen túlmenően az ember üzleti alapon próbálja intézni, így aztán én az ellen vagyok, hogyha a műsorban megjelenik reklám, bármit megjelenítek, ami egyébként pénzhez juttatja a műsort, és alkalmasá teszi olyan technikai, technológiai személyes változtatásokra, vagy személyi változtatásokra, adott esetben mások igénybevételére, amely a jelen körülmények között nem lehetséges. Ezek itt a rossz májak szerint, valam pénztarhálás, de egyáltalán nem erről van szó, mint tapasztalhatják, abban a szegmensben, ahol én vagyok jelen, valójában a közösségi finanszírozásnak a legkülönböző módszerét találták ki, már azt követően, hogy gyakorlatilag mindenki a Kejfej Jáncsi köpönyegéből bújt elő, mert az a fajta finanszírozási mód, amit azok a rádiók követtek, amelyek rám hagyatkoztak, mert azt gondolták, hogy én vagyok az egyetlen pénzforrásuk, akkor én olyan módszereket hunosítottam meg, amelyek akkor még nem léteztek, és amelyek ma már sokkal modernebb módon is léteznek. Így aztán, ha például ne egy hollap, egy olyan hollap, ami jelleg nincs, és azon egyébként lenne egy olyan ablakon pénzt lehet utalni, ma már nem biztos, hogy ellenfele lennék ennek, de ez egy olyan hollap, lapot kell gyártani, amelyre szintén személyesen nem vagyok alkalmas. mit láthatják, egy eléggé nagy probléma, vagy nem is probléma halmaz, egy csó, egy eléggé nagy feladat feladathalmast fogalmaztam meg, amely feladathalmaz megoldásában az Önök segítségére is számítok. Nyilvánvalóan magad, Uram, ha szolgád nincs. A, ami a műsorokat, illeti ez a mai műsor még legalább egy negyed óráig tart, sokkal tovább, nem, Meg 9 után kezdődik a közgyűlés, és abba bele kell, hogy hallgassak a holnapi két beszélgetésem okán, mert a téma ismerete engem speciál befolyásol. Holnap-holnap után kötött a műsor, holnap egyedül 7.14 és 7.30 között lesz Szabadságú, majd Vintermontel a Gyorgyevics, Benedek és Kis Ambrus állnak majd rendelkezésünkre. Pénteken ez sincsen, pénteken Filipov Gábor, Navracsis Tibor, Horváth Csaba, és ha megjön Ausztráliából, ahol talán volt, eh, ahogy láttam a Facebook oldalán, akkor és Balázs lesz a hétfőket, szer, de szintén ki van véve ebből a sorból. János akkor ezt írt föl. Hétfőn a Fülöp Zoltán lóbenvein beszélgetés, Kedden Berta Zsolt, Szerdán pedig eh Trunkos András lesznek. Utóbbi kettő egészen fenomenális lett. A második akaratlan, a harmadikat azt én egy árpa szintű beszélgetésnek tartom, ha egyáltalán ennek van értelme. A Lóbenvein Fülöp Zoltán beszélgetés sem rossz, de ott nem sikerült brillíroznom, és a brillírozásom hiánya az rányomja a beszélgetésekre a bélyegét. Ez tehát hétfőket Szerda, hétfőn Fülöp Zoltán, Lobenwein, ABC sorrendet követve, kedden Bertaszolt és Szerdán e, Trunkos András. Csütörtökön, hogy mi lesz, az pontosan még nem látom, mert nem látom, hogy ki mindenki lesz azok közül, akik egyébként szoktak lenni. A péntek pedig gyakorlatilag ha csak egy e-mail áradatban nem ragaszkodnak. Az, az e-mail áradat az e-mail áradat, tehát azt most ne kezdjük el számszerűsíteni. Ebben az esetben a pénteki műsor elmarad, és a csütörtök lesz az utolsó, hogy aztán január 17-én, ha az egy keddi nap, folytassuk. Várom tehát azokban a témakörökben a leveleiket e mailözön hogy legyen péntek, e a támogatással, e a saját személy felajánlása kísérleti műsorhoz. Hát most nagyjából ennyi. Mindjárt fél kilenc van 061-253-8812, bármilyen témában. És a felsoroltakban.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 a lot of rest To give their all To give their best Mistakes are worthless and Misunderstanding's worse A game I will not play A curse Misunderstanding Misunderstanding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 Have such a only you have such a 061-253-88-12, először. Nem ásítozni emberek. Még azt hiszem, unalmas vagyok. Hát az, meg, hogy álmosak vagytok, az, az, az, az ki nem szaharja le. Hú, <gülüyor> a 6, 1, 2, 5, 3, 8, 8, 12 másodszor. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Botkozsat, lehet még egy mondatot? Lehet! A korrupció illatához a levegőben még azért annyit hozzátennék, illetve a pénzhez, amihez most úgy néz ki, hogy tényleg hozzá fogunk jutni egy részéhez, szerintem nem lehet szónélkül elmenni amellett, hogy ki volt az, akit oda delegáltak azért, hogy menjen tárgyalni. És ha visszaemlékszik, rá volt egy fél mondata ezzel kapcsolatban Zavrasis Tibornak, hogy hát azért zárt ajtók mögött nagy valószínűséggel ott azért kiosztottak egy pár embert. Aha, itt Magyarországon, tehát miközben ez zajlott. Hogy, hogy, hogy a pokolban lehetett ilyen hülyén kommunikálni az EU-val, vagy ez ide tudott süllyedni? Igen, hogy csak én, én párhuzamosan miközben ez zajlik, nem érzékelem azt a magyar valóságban. Tehát hogy mondjam... Uh, abban van némi tapasztalatom, hogyha valakivel szemben az ember retorziót alkalmaz, vagy adott esetben ön az, akivel szemben retorziót alkalmaznak, ha egyébként az egy fontos dolog, akkor átmenetileg az ember, hogy ezt szokta mondani a magyar, ez egy gyönyörű kifejezés, összekapja magát. Ha azt kérdezi ön tőlem, immáron, mint műsorvezető, hogy mondja fiala, egy tízes skálán mennyire érzi azt, hogy összekapta magát az ország? Tízes, nagyon, egyes, alig, akkor én ezt... Mindenféleképpen ötös alá tenném, és akkor nagyon diplomatikus voltam, mert nem válaszoltam arra a kérdésre, hogy egyes, kettes, hármas vagy négyes. De ahhoz képest, hogy ennek az elvonásnak mekkora jelentősége volt, én azt feltételeztem volna, hogy ez nyolcas és kilences lesz, és ha visszakérdez, hogy ez miben nyilvánul meg, akkor arra azt tudtam volna mondani, hogy ne arra ugye a Laur, de erre nem tudok válaszolni. Én csak azt tudom, hogy ilyen szituációban az ember átmenetlen megdermed, és azt is megígéri, amire egyéb Fizikailag alkalmatlan. Vagy ez most így alakult, és ezt bejelenthették, ebben én érzek következetlenséget a, az ő részükről. Én azt látom, hogyha egy autóban van 100 ezer anyacsavar, és abból meghúznak 20 ezret, attól adnak a 80 ezer jelenek a jelentősége, ami ott van, az nagyjából 100 000-rel ér fel, mert vagy megvan húzza, mint a 100 ezer. Vagy ha csak egy laza, attól az egész szerkezet működésképtelenné válhat, és én nem érzékelem azt. Hozzátéve, hogy az a kommunikáció, amit egyébként a kormány ezügyben folytat, semmilyen megbánást nem mutat. Igen. Ennek következtében az egészre úgy tudok tekinteni, mint valamire, amit ha innen nézek ilyen, onnan nézek olyan, és alapvetően ezek után azt tudom vele önnek mondani, hogy nem tudok velem mit kezdeni. És tovább fogják ekézni ugyanúgy őket, mint, mint ez ide. De az egészen nem tudok mit kezdeni. Tehát az, amikor az ember egyebek közt azt a kérdést teszi fel, hogy az ember a közélettől miért távolodik, abban azt tudom mondani, hogy korábban fekete-fehér volt, vagy sokkal inkább fekete fehér volt, vagy sokkal inkább tudtam kormánypártot megszólítani. Az elmondta ellenzéket, megszólítottam, elmondta kettőt, összeraktam kijött belőle, majdnem egy egész. Ma a fele nem jön ki belőle, és nem tudok ezzel a szituációval mit kezdeni. A szakértőkkel való beszélgetés pedig nélkülözi azt a fajta sármot, ami egyébként azokban a beszélgetésekben benne van, ahol az ember olyanokkal beszél, akik majdnem a kormánynál ülnek, vagy nagyon közel hozzá, vagy esetleg magánál a kormánynál. Mm. Ugye ez korábban a kéfejöncsi esetében megvolt. Most ez megvan, és az embernek még sincs olyan érzete, hogy kormánykeréknél ülő emberekkel beszélne. Nem tudok vele ennél jobban mit kezdeni, úhatatlanul az ember elkezd Távolodni, vagy másfélképpen fogalmazni, vagy keresni azt, amivel egyébként foglalkozik nap, mint nap, reggel. Gulyás Gerg, én ott voltam tene a kormányi ott volt bennem a kisördök, hogy elmondja azt, hogy szeretlek kompola ezt mondjam itt-ott, és ezzel bekerülök a médiába, és akkor azzal fogom majd a kfj promotálni. E, meg fogom kérdezni Navras és Tibortól pénteken, hogy ez mit szólna. Valószínűleg azt mondaná, hogy hát ő személy szerint nem pártolta volna, és abban se vagyok biztos, hogy egyébként tartós sikert lehetett volna elérni. De legalább ilyen mértékben eszembe jutott az, hogy megkérdezzem Gujász Gergeltől, hogy miért mondja el minden harmadik, mondatában azt, hogy az egyébként 6 millió nettót kereső baloldal hogy áskálódik a Kormány ellen, amikor az egyébként nettó négy vagy három milliót, vagy ki tudja mennyit kereső Fidesz, ugyanígy áskálódott az előző kormányok ellen, és egyébként pedig hát nekik az a dolgok, hogy ez az áskálódást ezt adott esetben kibekeljék, vagy kivédjék, ezt se kérdeztem meg, ez pedig épp úgy része a kommunikációnak, Gulyás Gergely részéről, mint a teljes kormánymédiának, amely nyíltan vagy burkoltan Magyarország egét általában olyanná teszi, hogy szabadon a nap nem tudás sütni rajta. Nem. Én ezt az egészet nagyon utálom. Kettem vagyok. Nagyon. György Seinferencen meg most úgy nézek, mint egy nagy pókra, aki ott összegyűjti a hálóban az egész ellenzéket. György Ferenc nagyon pozitív figuraként néztem, mint aki egyébként számos dolgot jól csinál, de hogy magát ilyen módon tegye, tehát hogy egy ilyen melting pat legyen nem Egyesült Államok értelmében, azt, azt némi aggodalommal nézem, és akkor a némi törölve. 8 óra 40-kor már nem lesz végig a műsornak. Anybody else? A jelentkezőket várok a műsorhoz, heti alkalommal két emberre van szükségem. A márciusi szünethez az összesen még további tíz embert jelent, körülbelül még kilenc kell. Dörrepontfialajanoskukatjímél.com az összes többi dolgot, amiben segíthetnek, most nem sorolom. sincs válaszom, azt is megkérdezem Tibortól, hogy ami 9.30-ra van hirdetve, az mérkezdődik kezdődik később? De tenap nagyon bírtam, hogy a Kejfejancsi megkapta azt a kvázi tiszteletet, amit szerintem megérdemel, és ezért hálás vagyok a Sorsnak, Débányász Navracis és Gulyás Urak részéről. Jól esett! Hiú vagyok, sose tagadtam. Jó reggelt. Jó reggelt! Engem egy dolog érdekelne most, hogy honnan vannak a dobverők, és milyen szerepet töltenek be? A dobverők Kurtás Andrástól vannak, gyakorlatilag itt minden Kurtás Andrástól van. Tehát, hogyha itt most körbefordíthatnánk a kamerát, akkor látnánk itt a teljes Enteri Ez maga a Kurtás András és birodalma, ami nem azt jelenti, hogy ő itt élne, de ez bocsájtott a rendelkezésünkre egy bonyolult családi történet révén, amit nem biztos, hogy itt most elő akarna nekünk adni, és így csináltam, ami azért többé-kevésbé azt mutatja, hogy nem érzékelem rosszul. hogy A dobverők maga Kurtás András egyébként gitárokkal foglalkozik. Tehát hm? gitárokat... Hangszer... Jó, rendben van, de gitárokkal foglalkozik. Ugye ez a dobverő, ez nem része, de ő egy helyen egyébként mindenféle technikai dolgot is végez annak érdekében, hogy zenekarok működhessenek. Lehet, hogy ott lopta ezeket, de könnyen lehetséges, hogy vette. Jaj, de most rosszat mondtam, tehát, tehát kész... Ezek, de, de, de most, most megbántottalak? Nem, nem nem. De egyébként tudja, mit? ha most még egyszer megkérdezné, és úgy válaszolnék, ami egy ilyen korú palitól elvárható, akkor azt tudnám önnek mondani, hogy halvány lilapgőzöm nincs, hogy honnan vannak ezek a dobberők, úgyhogy most megkére, megkérem Kurtás adrás, és ez egy ünnepélyes pillanat legyen, lesz, hogy ülj ide és mondd el az úrnak, légy szíves szépen, honnan vannak ezek a jó, üjjj, de háttal. Jó, kis türelem. Háttal fog önnek ülni, mert nem akarja, hogy lássák. Most láthatatlan vagyok. vagyok. Egy nem ülszi, de... de inkább te is. Nem, tessék. Tessék. Jó, de jó, ez így. Vagy, vagy jobb lenne így? Na így, az igazi. A fej nélküli lobos. Szóval, mi a helyzet a dobverővel? Kezé csokolom, tiszteletem, jó napot kívánok! Jó napot! Az érdekel csak, hogy miért van, ha én is dobolok, és ezért érdekelte miért van ott mindig két dobverő. És lehet, hogy nekem nem is mondta, hogy És Esetleg hozzá hangszer is. Hangszer az nincs hozzá. Elég sok zenekarral dolgoztam, és valamelyik ott felejtettem nálam még a régi műhelybe. Ez milyen dobverő, milyen méretű, milyen márka ez? Artbeat 5B-s. Hát, Na, nagyon jó, igen. És Jó, köszönöm, ez érdeket igazából, Hát a koncerteremben is szoktak hagyni dobverőket, rengeteget, és, és igazából ott főleg ilyen sorjás, meg félbever dobverők vannak, igen, de ez, igen, ez igen. a pár ez olyan, hogy nem lukasztja ki az ember zsebét, hogyha viszi magába, mert nincs sorjása, nincs szétverve. Jó, a, szépen Szerintem azt hagyta ott talán, vagy, vagy valamelyik valami zenekar. még a régi helyen, ahol voltunk. Azt szom, hogy nagyon szívesen, remélem, Igen, tudtam Viszellás. segíteni. Vizont halásra. Várom a következő kérdést, a betelefonálókat. Üdvözlöm neked, kurtács vagyok a repülőfej. Küldjenek adományokat, akkor magasabbra szállok. Jó Nem blog úgy kívánni, hogy kiszálljak